قرآن محترمار دن کو دمولانا مبتی توسیب اخمصر د دورا تفسیر قرآن دا ستسی نمبر کسد ست جب محل بلالخی المنغوث کی پا پندرہ نو دوزارات کی شعر ددید ملای دو پتای ساتی رشاہ دید سنت کسد این سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن بلازا نیز دیمین چوک جنگیرارار سوابی راپرائیٹر انوخشیر توحیدی موبایل نمبر زیرو دری خلق دنیا کے وایو خیاران تیر شوی دی یو موسی علیہ السلام چے ضرور د نبوت د بارے سوال کڑو اللہ اکبر اؤ دویم ابو بکر چے اغا عمر خلیفہ گر زولیو اؤ درے موید شوئب علیہ السلام لور چے اغا دا ویلو چے موسی علیہ السلام مے مزدورے باندے واخلا شوئب علیہ الصلوۃ والسلام وخيار خلق داسي خ اوخيار سړی ته ګوري او داسي کارونه کوي د خوار ته و الله اکبر واشریکو پینزم سوال او شریک دلرا فیم لري شریک دلرا فیم لري په کارځما کې کینو سب حق د دې د پاره چې پاکي بیان کومنګ را کثیر ډیر او نذكر کوو یاد کو تعال را په بیان د توحید کې کثیر ډیر تا <سرح> توی ای بیان کو رد شرګ ډیرو کو ان کا کون بنا بشک تو پمنګ باندې بس وی را یلی دن کې قال قد اوتی تا وی الله تعالی تاکي سردار کل شتا لرا سو الکا غختل ستایا موسی موسی ول قد منن الیک مره اخرى او تحقیق سرا منګه احسان کړه پتا باندې مره اخرى یو زلبل یو زلبل باندې اذ او حینا صدای نعامات تیم اخلا پینزه دام واخلسوالونه د وکړه پینزه در کوم د لزکا چې پینزه م دلا الله اکبر نور مخ کې هم درکړی دي انعامات می در باندې مخ کې نور اوم کړی دي کم انعام اول از او حینا ارکل چمنګز لکه چولوا الاوم می کام ورستا سماع سو يو حاج غرزول کړم غرزول شو پزله داغه کې ان قذف دا چ غرزه و تا د لرافه تابوت په تابوت کې فا فيه په لیم می بیا غرزه و دا تابوت په لیم می په درياب کې فليلق الیم فصو بغرزوي دي درې در به ب ساحللیې نري تا یا خوو هو دوولې اخلی د لله دشمن زما دشمن د زما د دشمن به واخلی ما در باندې دا احسان کړلو چې پهې زریع مته بچ کړی او ستا مور له مله کې دا خبره اوواوله دوم ان عامولق تو ع کا غلی د او غزولله ما پتا باندې محبت من محبت مننی د طرف ف د خپل طرف نمی در باندې مینه محبت غرزولی و خلقو با در فره مینه کولا تاویزگر تاویزگر اشنایانا چوشوک و لرائشوی منگ لجی ده مین وزیپه راکا نو آغای و تا دا کنجر مین وزیپه دا کنجر مین وزیپه چه اخلی؟ نو آغا و لدازه ورکه و القیتو علیکا محبتم منی اللہ اکبر مو ابو سعود ذکر کوي دې زایبان نه وای دا سیمینا چې سوق تا ویني نو تاسو را بمینا کې صبر بدن نشو کولای لا یا کا دو یصبر ان کا مراک والذا احبك عدو لا لا اکبر تاسو د دشمن الله دشمن با تاسو را بمینا کې در باندې وغور سول خو دینه دا کنجری مينې نه ثابتېږي واخه اندال تکار کئی ولی توسنا آلا اینی او دید پارا چه پالنا اکڑشیستا آلا اینی پس رواندی زمنگا اید تمشی هر کلا چه روانو خورستا فتقولا پس ویه فتقولو وی اغی الادلکم آلا شج اعلام یک فلو آیا زو خایم تاستا آغا سو که یک فلو چه کفالت پوکی ده اللہ اکبر خور روانو پا کنار کنارا, کنارا دیو چد که آج څنګه اوчат کو نو دفیروان خزه آسیه رضی الله تعالی عنها اغه دا خو دیر خل ما شوم دی به موج نهه وینم کو ګره نقصان نه کی نه دی بنا وجنی فیر غون خو چې خزه ورته و نو خزه چته بیا هغه په اغه سره ډېر امینه وا خو بیا خیره کې ډېر ظلمونه و سلام کړي کله شپه ته ولا کې دا چې دی ایمان راوړل دي په خو او لاس کې ولا می خونټه کوله چې هغه رااله خورې وې زب چې کم ننوي دا غو نه کوم تاسو دا هغه چې پي مو صالح سلام ناخستل دې چا وی تاسو ته دا و نه خېما چې زو یا خزرته و خیم دغه پي واخلې ولېنا ای پلان کیځه کې کی ورشه کڅولې غو ته وای چراشه د موسی سلام مور غیرتنه خزا و هغه زره دشمن کورتا نه سم چارم داسینه شکې دې چې زره پیرغون کورته لړشم غیرتی خزا داسي بیا کله کله سړې هی او کله کله خځه خو ډیر د غیرت خبره او ډیر د غیرت مظاهره کوي بیا هیداسه خځه کې ډیره غیرت نه کوي او اکثر خځه دا چې کمونو اکثری یریدونکي پوښي او انتا کې سو خبراو نو بس د خځه لاسه خپې رېګ دی او بس دا چې لاسه خبراو شنه بیا د کار نه بلډ پریشر یا لویا هاي خبره ده خطا شي او منډه تړي بیا او باز داسي چبه هغه ډېر کلاکي خبره کوي کلاکي خبره افغان کلاکي خبره کوي هغه ز نظم د پیرغون کورتا تا کې دین شي کورته موسی عليه السلام ولا راست دا الله قدرت تا ګوره کورته ولا راست او پا کور کې د مور زړیم خوشاله او د پیروان د کور راخه ډېر پیسې ملاوي دی الله چې پرورشت چا کوي هغه بیا داسه کوي الله اکبر دې نور معشمان وجلشي او د پیرغونو په پیسو باندې دا پیرغونه چې کاندې په خرچه باندې موسی علیه السلام اغلویږي داد الله کاری فرجانا کا درم انام پاسوا پاسک منگت اعلی راہ ل ا و م کا مور استا تا کئ تا کر و ہا ہدی د پارچ ی خ جستر گدا غی ولا تہزن او ام جنن نشی وقتل تنفسا و قتل تنفسا و جلوتاو نفس لرا فنجینا ک م نل غم می پس در ک منگت اعلی راہ دا غم نہ بدلے اغستونا هو غم و غمو د زک غمو کنا موسی علیہ الصلوۃ والسلام تے لوی غم جوڑ کڑو و جلو او او اغا وجل خودونا نو خو مصاله صلاة و سلام خدایه چه وزبه دل ایلا یو چه تراسه دا اغا ور کمهو دیبه چه کمده نو سامشی او اغای اله سا چه کمده نو خلقی نوالهو او چې سنگ اغا سوک ور کنو بس اغا مردارو نو غم جوړ جوڑ شنو غم و تزکوه یا غم دا بدلی اغستونا او غرای بالقران دا معنا که بیا و ان فتنا کا اوخلص کله متعالرا فتونا په خلاصو سره امام روح المانی دا معنی کوي و اخلص نا کا اخلاصن خلاص کله متعالرا په خلاصو سره دا معنی باندې کوي چې فتنو کې اچول متعالرا په فتنو کې دا معنی کړه دوک له در سره دی نو په فتنو کې اچول اغلا شي کندن او احسانی نا نا اخلص کله متعالرا په خلاصو سره فالا بیستہ بستا پې سروی سنه في اعلی مدیان سوو کالا په محد میان والله کې سمه جته عله قدرن بیارا ل تپاند سر یا موسا وستوناتو کاې ن او غ کلما تع له د پاار د خپل ځان اوه کلما تع له دا گورا ان بل مقام دریم حالت شروع کېږي پهې دویم حالت کې موسیٰ علیہ السلام پنځه سواله وکړو الله دا دل میم در کړو زکه پنځم د لمخ نورم در کړی دی دینه دا ثابته شوه چې کوم ځای کې در باندې خبر الرازی انو دا غواړه او الله یا الله او دا طریقه ده لکه مخ کې دعا د زکریا علیہ السلام کی تیر شو لمکم بدعای کرب شتیه یا الله ستا غوختنه باندي نا مراد نیم نا مراد محروم نیم همې شرابه تا فزونه کړې دی یا الله دا سوایا یا الله پلان کی ځای کې می تا نه دانې مد غوخته تارا کړو یا الله سترګې تارا کړې دی بغو نه تارا کړې دی نن می دا حځته دا بام ترکه یا الله ستا خزانو کې کمې ناراضي پدې الله ډېر خوشاليږي چې الله سړې دعا په پټه پټه واړې او بل دا چې ځان عاجزه کوي او بل دا چې خوشت کوئ دا دری سوزونه چې دعا ککی نو الله په دغه دعا, دعا باندې ډیر زیات خوشحالی ږي یا او دا چې دعا په پټه باندې وي دویم دا چې په دعا کې خوشامت وي د الله چې یاله ته ګورما سره دا, دا کړی دی دا دی دا دای دی او خپل فتته خوشامت دی کول غواړی په دی باندې الله خوشحالیږ منږ دغه بندې گانی و او بل دا چې دا آجززی سره عاجزی وی چې زانا عجز الکه زکریا علیہ السلام یا الله وهن العظم مني واشتال الراس شیبا ولم قرث یا الله ويختم سپین شو یا الله دونکی م کمزوري دی بچی با څنګه هی لما کوم به دعای کر رب الشقیہ او اذنا ده ربو ندان خفیا پټ پټ غواळा خوشا آمد سره واळा عاجزی سره غواळा الله بدل در درکئی او دا د درشراयत سید عنایت الله شاہ بخاری رحم الله رحمتا واسعتا اب ذکر کول و او شیخ د ویسان ما دا شوري دلو درس کې چې شا سه بداوي چې دریو طریقو سره واړی شو شامد سه چپ کې اور حاجزي سه دادر شراط ذکر یاد دوه معلومي کې عليه السلام اوس دا دیم حالات اوس دیم حالات جو ا تو او د دریم حالت د بحث لمریات ته پورې اله شابه پرغون طلاړ شا او ورور دیم د سره لاړ شي او زما مسله کې ګوره توحید کی, تو کی سستیونه کوي خص زبردست څه کم نه نو بیان کوي اذ حم انتا لار شت انتا پخپل واخو کا او ور ور سام بیااتی پیااتو نن زمانسرا والا ثانیہ او سیستم کم کوي کمې مکه وي فیزیکري په بیان د توحید زمکه ایز ایز هب الله شیتہ سو د ولا الفراونا فرونته انه توا بشکا سرکشی کړه دا سرکشی کړه نو چې سرکشی دا نو تاسو ور پسی او زما مسالور ته بيان کوي فقولك فقول له فسوي اغتا قولا لينا ونا نرما يا قولا ونا لينا بيان بدلائل علامه ابن كثير معنا کوي لينا اي بيان بدلائل چه دل ذليل ثروته خبر او کا او ګورا دا اول نرما نرمي طريقه سره مثلا وینا نرماو کا هو غره مساله خا گرمه ولا تنيا في ذكري زما مساله توحيد کې بدانه کې سستينه کې بزرگان دين رالن دي ځنه کوي قول لهو قولا لينه نرمه وینا جي نرمه وینا د جي لكن تاوه کم نه نو مخ کې د ويدام ويلو چې بني اسرائیل کې ورته سوې ان لا ظنک يا فرعون مصبورا تباکلش پیرونا تبای ملعونی لعنتی پیرونا اولکه نرمی وا خو چې تا ما قتی شو بیا سختی مناسب وی لکه شیخ د شاهر رضا هی مه په ابزل التراجم کې دارنګ شیخ د باجول اغه ذکر کوي الہام الرحمن کې قران ندا ثابت هرځه کې نرمه ني اللہ حردہ کی سختیم نہ بعضی ملگری ہر حردہ سختی شروع کی ہر حردہ کی بس سختیم نہ کی زائے زائے تبا گھورے لعلہو یتذکرو دیدہ پارا چی دے پندہ نسیت واخلی او یخشایاو یا یریگی در افلنا قالا امیدی ربنا ایرابز منگا اننا بیشک منگا یریگو ای یا فروط علینا دا چی زیادے باو با کلی پر منگ باندے او ای یتغایا بسر کشو کی او ای یتغا من یاری کو زیاته وو کی ایں یعجل علینا بالعقوبه ولا يصبر ولا يصبر الای تمام الدعوه و اظهار المعجزه یا الله من خو یریگو چې دا ظالم به زمون خبره تا ډوغه به اخېنی او جلتای سره به موږ لا چې کم نه نو سزا را کړی موږ د دې خبر نه یریگو او ایتها او ایتها یا دات سر به وو کی ابو سعود او علامه روح المانی آمانه کوي ول مراد ایں یزدادا تو غیاننن الی یقول فی شان کمالا یمبغي سرکشی بو کی یا لاس شان کی گستاخی او بے ادبیو کی ستا شان کی گستاخی دینا چکم دن وې من اللہ اکبر قالوی اللہ تعالیٰ لا تخافا مویر اگری تاسو دوارا بیشک ازو تاسو سرایم اورم او رما او وینما دو او رما او وینما او رما اس تاسو دوارو خبره وارا او وینما اس تاسو دوارو اغافال فاتیہو پس راشی تاسو دتا فقولا او ایتاسو اننا بیشک منگا رسولا ربکا دا طریقه اول خوصه ترق دا داوت شروع شو الله اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ بِشَكَ مَنْغَ دْوَاڑَ رَالِي گِلِي شُوِيدَ رَبْسْتَيُو فَارْسِلْمَانَ دُوَيْمَ تَرِيْكَةً فارسل بس ازان کا زمنگ سرا بنی اسرائیل لرا ولا تو از درما خبره والا او درما طریقہ عذابنا ما ورکا و دیل را قد جنک سلورم طریقہ تاکید سراغلی من غتان تا بی آیاتن پیو لوی دلیل او نخ سرا در طرف پرور دیگارستانه والسلام علی من تاب الهدى امنددارینو دی وی اعلی پنزم طریقہ امنددارینو دی وی اعلی من تبا چتابی درو کلا الهداد حق پا آغا بانده ده آمن دا دارینو بھی آمن دا دارینو چا بانده بھی چه سلامتی اکلاو دا غا مانا امام روح المانی کرده اغوی ایس سلامت من العذاب فی الدارینی لیمانی تبع ذالک بی تصدیق آیات اللہ تعالی الها الالحق دا آمانا امام روح المانی کرده چه آمن دا دارینو ده بھی پا این ناش ان بشا کا منګه قد نا ووه شوي د مونږتهل عذاب چې ب ش عاعذاله من په ا چاانندې بر راځي کاذابا چې ننسبد د درغیکوو ته والله او مخ واړو ماخې واړو د قران نه الله ور کاله ف کو مع موسا اوس جواب د فرون پس د تقرییر د او سوال موسی علیہ السلام باندې قال وی فرعون فمر ربكما سوق درب ستاس سو دو دو موسی قال وقال و قال يا ربنا الذي ربزم غازات يعطى كل شيء خلقوا هر یو شی لرا خلقوا شکل دا ثم هدا دعواتلار خودلی دا طرف د مصالح دا باندې قال فما بال القرون الاولى و د صدر حالت د پفانو اغه حالت د پخانو پیلو سده ما بال القرون نولا سدهغه حالت د پیلو پخانو څه مطلب موسی عليه السلام چې کله دا مسله وکړه د توحید بیانه. نو فرغون د متنفرا کولو د خلق د پارات دین د کابیرون را مخه لکه لاکه څنګه چې نن سبا اهل الحلواء والخانق اغی کار داري چې توته مسله توحید بیانې نو اغی به درس کې واله طوفانی مشران اغه خدا نو کوله دا غی بارہ کې سوای ها مشران ها وای کنه ها اغه څنګه دا خبره کوي پفانی نه پویدل تراله زماړه پرنجو لا شینن چپټه تراله موږ تاسو دا خبره کوي علامہ الوسی شکری رحم الله ذکر کوي چې زمانه د جائریت د یو ظلم او یو رسم داو الاهتجاج بما كان عليه أهل القرون الصالفة من غير تحكيم العقل والأخذ بالدليل الصحيح كي بس ببقى خانوات پیلو بانده باعتماد كي باعتماد كي باعتماد باعتماد باعتماد لكي دا صداوي زمانا دا زمان مشاران بانا پوئي دل ستا مشاران پا پو سا پوئي دل ستا مشاران خوى پا دي پوئي دل كي دا سخاط دا پیتاين و چاپيرا شو او ترسو كي باعتماد گودي نودا كدين و تام مشران خو په دیوان نه پویدل چې پسخات کې به چوارې سائیکل نو وخت کې به وتاوت شو ستا مشران خو په دیوان نه پویدل چې پرې خيرات لبالنن دومره زرزر بیگواخ پړې چې غیره به په اتک اسپینه غیره به په داسې زیاده کړي والا کې چا په د نصرانیت غزېل رنگ راخ کړي دا ځې په دیوان نه پویدل یاره زمنګ مشران نه پویدل تام شران خو په دیوان چې په ښا اوړي کې به غړ غړ جاکټ اچولې وي چې ځخات پکې ډیر راړي تا مشران خو پدی باندې پویدل چې خلق شرکیات و تراوبې تا مشران خو پدی باندې پویدل چې غي وداوی چې یو دوا برائے حاجت یو دوا برائے مریضان یو دوا برائے پلان کی دادر دا پارا چې غبه د پیغمبر طریقانه پیجنده دادر دا پارا چې خلک خوشاله شي او زما جیب ته پکې سراشي او حضرت پیټ ته پکې شې ملاوشي د حضرت پیټ د پارا به ځان چ دور معزز کړو ستا شهران خو په دیوان نه پویدل چې په جمعات کې په پنوالو زو په خو په دیوان نه پویدل چې غوی واڅرنه د جمعات په کوټو کې میله سه کولې ستام شهران خو په دیوان نه پویدل چې د جمعات په کوټو کې غډا کول او اتنې وېچولې ستام شهران خو په دیوان دا چلونه راي کول ته مشران او مشران دا د فیروان هغه چې کم دنو اصل کې هغه چالو او دعا زکرکی علامہ ابن کسیر دیزائی کے وی اصحو الاقوال فی مان ذالکا ان فرعون لما اخبر موسا لما اخبره موسا بأن ربه اللذی ارسله والذی خلق و رزق وقدر و هدا شراعی احتج بالقرون اللذین لم یعبدوا اللہ اے فما با لهم اذا كان الامر کما تقول لم یعبدو ربك بل عبدو غیرہ فقال لهم موسیٰ فی جواب ذالک هم وئن لم یعبدوه فإن عملهم عند الله عليهم وسيجزيهم اللہ مضبوطن علیهم وسیجزیهم بعملهم فی کتاب اللہ وہو اللوح المحفوظ وکتاب الاعمال عجیبہ عبارت تیرا ولدے وئی اصحدا قوالنا دادے فدیزا تجکل موسی علیہ الصلات والسلام غته خبر ورکړه چې ستاره بغا ذات ته چې خلق پیدا کړی دی روزي ورکړي دا تقدیره پیدا کړلې هدایت کړلې اندازې کړلې نو شوروش فیرون چې پاغه په خوانو پهړو باندې احتجاج کو ها طوفانوں غدا عبادت نه نکړي نو دا غي بارا کې تسوایه دا همې شد دې د پاره د متنفره کول د پاره مانې راي چې مناظره په شعبان باندې نو بدعتي به داسې تاوی ده پکې کی نه کینه یو حدیث سوما پیغمبر دی سوما کینه یو ابیاو حدیث بینه درس وکلو کینه کنا تاسو خوی چستا سو مشران سوګدی او فما بهل دا لوی پرغون مخکې نیکو اयाम کړو دا همیشه داسي وګوره زمونږه کابرین دی هر دیه کابرین نشته چتی ګر اخلاصيږي ا کابیرینه دو باندې کاکا غانوي او کاکا پیځانه کاکا حقوق ترته وي کاکا کاکا حقوق ترته وي کاکا غان اولی کاکا غان نو خسړيو کنه کاکا نر سړی ته وي ا کابیرینه دو باندې نر سړيو کنه کاکا غان نر سړيو دیګې سي او پختو پوي غا کابیرینه کابیرین اوا کابیرینو په نقش قدم باندې روان نه د کابیرین نقش قدم پر خو د ټو لرس خاتون باندې جامس ښه بس خاطون په پروډو خیراتونو ختمونو باندې باز دا کمزای کی ختم ده پلان کې مړ شوی دا طالبان روان دي دا وګي ويو په شونډ باندې جووی تشو په د چرګاني اسی پاره به یو نو خو چرګان براکاګو دا غلطي غلطانه به خلکو سره کوي دا اهل سنتي اهل الحلواء والخانه بس نه سي الواګانو ته خیرغونو دا یو ګورای خو عبادت نو کړ دا غي بارکه سو اي مثال همله میابدوو فین نه عمله هم ع د الله مضبوطلی وسازی هم به عمل الله باغلهه خپله عمل بدلور کوئ اللله نهصیږ نه ض ته غی با کې خبرې مبرنو کومه توم چې کله پوه چې په مقام دمونه ذره کې تا ې یو سړی دوي هم ته مشر دی خیا دا او خی هغه چللی دا د اصل کې په میدان دمونه ذره کې دا زیته خپل خبر نه ځان وباسي چې ستا خیال بدل کيه غ خبره پاتشي چوع چوع ته خبره لاله شنو توایا علمها ت موسی علیہ السلام جواب قال علمها اوی موسیٰ علیہ السلام علموها اندہ ربی فی کتاب علم دا غی اندہ ربی زمان رب سہلے فی کتاب لوح محفوظ کی لا یزلو نخطہ کی گی رب زما ولا ینسا او نحی بس اغیت پتر رکنا زود اغی بائی دا اغی بارا کے چکم دے عقباتو کتاب سور انا عام کی ویلو چکل تا تا داوائی دا چان را کدا ولي يقولو درستا ولي نبينه لقومي عالمن تا تا و چان دز د کله مم من تا لم تا نو تو ته چ دې پوي چ دا اوس ډېر مې توپګي دا ته مړ دا, دا زماز دا کول سره سر کار کول زده ته کوم خبره کې کو معكوم ما سره په دلیل باندې خبره او کا ګورو با په عبارت باندې به با ګورو دلیل باندې به با ګورو دا هميشه په میدان د منازره کې موضوع پر خودل او بل طرف تطلل موضوع پر خودل او بل طرف تطلل دا داسې لکه د سړیدو د بورنه چا واو سیداسه او همیشه مبتدی دغه سکی د بخپله خبره پر دی او بل طرف تطخ یو او خدای څخه یو دلیل پر او په بلا مسله کې یا یو مسله دا چې دا غيغه دوره مسله نه دا وتواید دا پرېګ دا په دې کې ستانه ډېر غاټي غاټي غندونه دي لکه راشیتات واي دینه حیات الانبیاء کیفیت کی خبره کو کنه چې دا څنګه د سنگ ده په بریتره سلاس ما سوچ راشه وتاه حضرت کینه تاکي کی غارونه دي ته مشرکی اوال د لغز ده دل لراشه چې اپریشن د لوکم په دې خيټه کې د لچړې ماړي او مڅه د شرک یاد نه وباسم نو زین داز کراګيره او جدا خبره خو چې کلمه صلبان موضوع مو قرار شو دے دا نه بل خو اتستي من دي امیشه مفتدی دا چلکې کین یو دا کوم واغه کوم اکابرین خیاوت دی نشته اکابرین صحابه کرام دي اکابرین ائم ائمددین دي اکابرین انبیای کرام دي زمونږ دا اکابرین دی ولای کاسلافی فجینی بمسلهم اذا جمعتنا یا انید المجام اور علی زمونږ دا اکابرین پشانته الحمدلله دین د انبیایو بلا غبار په دې زمانہ کې چې چا بیان کړه دی هغه جماعت جماعت اشاعت توحید او سنت الله کسرهم الله الله دې نورم زیاد کیا عمل او اخلاص سره الذي آبشا جاله ل کومل عرضه چې ر زلي دا ستاسوهپاررضم کا فر شو وساله کله کوم پیاو په او جوړیکل ستا سرهپاره پهېېلاري و انزله منسمما او راوروي د برهنا باران پهخه جننا به په راباګپغې سراق سا اوور تاسو دی نه واه او انا م کومه سرهوي تاسو سروي خپلو پشا کا په دی کې خااممه خ د لالی تو دپار منها خلقناکم کو نه کوم موافه منها خلقناکم کوم د دیزم ک ما پیدا کلې تاسو لاه وه نوې د کوم په دیزمکه کې وا په به کومه بیا تاسو منها نخې جو کوم بیاده دینا را او بسم تاسو له تارتن تن وخه په ځل الله الله دز م کې نا می پیدا کړی دی دز م کې تا و م بیا د نو دز م کې تاب قرآن کی رازی علم نجعلی الارض کی فاتا احیاء و امواتا آیا مازمک کا کافی دا جوندو او د مړو دا, دا پارا نده گرزولی ولی نا کافی دا معنی سو دیکی چه کم نو دینام پیدا کم جوندی با مو بیا چه مرشو انو دیتا با مو دن نبوزم نو چه قیامت چه نو بیا با مو روخ کم جوندی با مو کم دا معنی دا آلو الحلوائی والخانک نو پا 104 سوالات سو کې چاغادو کوتاو بوتاو اعتراضات کړي دي هغه اعتراضات د سره نه دي د کوتاو بوتاو د شاخې تاخې اعتراضات دي نه یو اعتراض دی چې د استادور نظر دی نه مخالفت او پاګل وايي ته قران وویل نه ده ته قران وویل نه نه زکه وای نه خبر الله اکبر حجاج ابن یوسف ډیر لوی ظالم تیر شو دی ډیر لوی ظالم بادشاهو د ظلم د انتهاو چې د دنیا صحابه کرامو وجلی دي د دنیا چې کم د تابعین وجهل دي لوی لوی علماي کرام او ظلم دې ترسه دله چې کله حجاج ابن یوسف مړی نو په هغه ټیم کې کم ډیر نه صرف یو لاک تابعین د هغه پجيل کې یو لاک تابعین سوچ کو یو لاک تابعین د هغه پجيل کې دومره لوی ظالم بادشاه الله اکبر او روزانا زړبه تاغو چې تر څو پورې بدغا ماخه ته د انسانانو یو پاو سترګه تلل شوی نه وي روزانا به و به ماخه ته یو پاو سترګه تلای د انسانانو دا دابه یستي او هغه به تلل یو پاو پوره شوی کنه ځکه دا اوبا سم ځما ال زله اطمینان کوي ظلم دې انتها تر رسیدلو سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ آیا چې کله راوستې گرفتاری کو او وجي لاس او پي ولا اوتړن او داغه ماخه وي ما خلقله قبليته کوي چې کله یا لاو به ما خلقله قبليته کوي چې ماخه قبليته کو سيد ابن جبير باندې زړه بره ياراو ام نو راغلي هغه وي دا يا تي وي اينما كنتم فولو حوجاكم شترا كم زا کي چتا سي نو خپل ما په طرف د مسجد حرام واړوي دا وي نو دوی وی علی ما مشرق تا کوي مشرق تا کوي ولا چې دای اوه سعید ابن جبیر چې ما مشرق د کاغه وی لله المشرق والمغرب دایاته دو وی دوی علی وی ما وح ولا زما کی تا کوي پړ ماخه کوي چې پړ ماخه ک سعید ابن جبیر وی من ها خلقناکم وفيها نعیدکم ومنها نخرجکم طارتا اخرى دایاته دا وی هغوی پلویا خو نه شمالی زېلالووي او چې کلیلالکو د سعیدنجووب نه انتز زیاته ونه لاړه اکمانې راتهوي داس وجهده دوهوينو خو زما در بار کې د چا نه ده تللی اوغو اتوي د دو و د هغه خپل غیررت نه جوش کله او جو شو اوا جوش کې راغلی وه د ستانې یاې دللی نو اوغ زه کار ټوله وونهې وته دا داسې او لما اغ او لماوو چه غی ده بادشاہانو پا درباری او بادشاہانو پا گریوانو نو که لاسونا چولو چه کل آغای بنا رواوی اللہ اکبر آمالک ابن آنسو آو اولاد ده او چغو یا حارون انت زالی ارون ته او کما تا ته ظالم نو نه زب ظالم ما دانغه علما کرام اغه چې دบาด شاه دربار کې اولاد دی او نرمی نه دا کړي دی وا جنا دیس کې راځي مو افضل جہادا چې د ظالم بادشاہ دربار کې یو غنيغه خبرو کې دا نه چې د زیړ پټکی والا په شانتي دا ار وخت خبر که خله چینګه دا کبرین نه خله چینګه کله زرداری راځي دا غتایید او کله پروی زه راځي دا, دا غتایید او هر چا تای تا دنیا دې کم زای کې خاین وال تا کې را دشپای ار زای چې کم ننو بس اغه دا کې خله چینګه ار زای کې افسوس ته بده خلقو باندې نوم د علماء دیوبند دی خلکو شرمو او شیا سره اتحاد او بل سره اتحاد اللهم ابن تیمیہ تو غورره هم الله دا غا مقام تو غورره جیل کې د جیل او تاتاریان راغلی دي او د تاتاریانو بادشاله مخاله تله لري وې ماده جیل خلاص کې از زم جیل تا او چې تله لري الله اکبر او جیل تا ورغل دي د جیل نراوت دي او مخاله تله لري خبره وته کوي و استاپ لار او نیکه او هغه سره مونږ وعده کړي و هغه نیمه ماته کړي ته ځان ته مسلمان وای دا داواکه چې ما سره قاضیان او مفتیان دي یول هغې قاضیان او مفتیان را ما ختاک دا تا ول چې کمندونو د مسلمانانو مالونه لوټکې دا ستاده لپاره پا کمز د وجبان دی روا دي او سخت خبري وتاو کړي بایلی وای مونږا ویچ اوس په امام تیمیا له را اخلاص یو دی امام ابن تیمیا رحمه الله وینه بددار وای وای ما چې زه حیرانم چې د دې شیخ دا خبرې زما په دې ځړکه دنه نو زی بیا jihad شوې ده ائ امام نتی میا بیا راغله ده زانه چې لور کړې ده سمرا صح ده پیغمبر نتی میا راغلی او, او خبره چا کړي دا غوقت مولیانو هغه په عام مفتدين او مشرکینو وې زیارت د پیغمبر د قبر نه دروغه جوړ کړو منکر ده بادشاہ جیل ته په دې باندې چولو لکه شفا او صدور کې شیخ الاسلام والمسلمین ذکر کړي په دې وجب باندې چې کوم د جیل تا چولو او بیا دا غو جنازام د جیل اوتیوا او کله چې را واپس کیږي امام ابن تیمیه هغه ول ډوډۍ کړ د بادشاہ دا غړوډۍ نو خري وېست دا حرام ډوډۍ نه خرم دا حرام ډوډۍ دې ده دا مسلمانان مالونه دي او د مسلمانانو په لرګو دي پخه کړې دا حرامه ده ملګرو ته بس مونږ بتانه جدایو به تاسو خبرې کوي ځام نن نه پستا سر ملګرتیا کوم تاسو حرام نه گیډې ډکی کړې دارنگورو حاتیت زیاد توغورا بادشاہ راسته دی ولال دی هغه کا خبره کړه دا ځانې ټوکړی ټوکړی کړه دا تل سو کال عمر کې هغه بیا راخ کړه او داږي غوږی ټوکړی ټوکړی کړي دی لیکن حاتیت زیاد رحم الله د خپل مسلې نه نه دی واپس شوهه دارانګه نور داسه علماء زمون شیخ شاول قران رحم الله پ بازار کې داډو کوهار والا غاړه تا چوله د ثوابي په چوک کې داډو کوهارې والا غاړه کې چوله او سزاګانی ولا ورکولې او په خر باندې سور کړو سزاګانی ورکولې دندونو ته غرزو کیسه ما کیسه طریقو سره خو یزبه مسلمان تا کافر نوام شي او کافر دا مسلمان نوام دندونو کې د جيمي پښبو کې دندونو کې ورزولې شيخ د پندای رحم الله چکالا ایوب دور کی ويمنګ با چې کوم نه پلان کی بد शाळा یو کافر راته سو کغلبه جنکې را او با سو غله استقبالی له بجنکې را سی شیخ د پندای رحم الله او درې دو سوال نه پیدا کیږي وې کدا کار او شو نو ایوب واور وې زب است تخت اول ټکم تخت او زب دینه پرې او هغه شیخ دومره تحریک شلول او چاپ دې مجبور شو چې هغه بیا د کارونه علماء دا علماء دانی چې په بادشاهانو په دربار کې ولادي د دیواد جنا دیس کې راځي نبی له سلام فرمایي نعمل علماء نعمل نعمل حکما نعمل عمره على ابواب الحكمه اغه عمره بادشاهان ډیر خدي چې غید علماء په دروازه باندې ولادي وبئس العلماء على ابواب العمره غ علماء ډیر نه دی دي چې دا میرانو په دروازو ک ولاړی او خلیته کولا و کړړي دا رنګې حدیث کې را نبی نووي ل سلام فرماي ظ را ته عالیمه یو خالی تو ستونانه هو مخالله تهاپن کكثيرره فلم نهوس کاه چې دا یو ملاسي کوه چې دا د بعدشاانو سره ډیر میلاوګرا میلاودي نو پوهشه چې دا غلم مو سر دی دا غلم موی سر د غه فدبانه چې کوم نه نه اعتماد نه ګنده دا ظلم علي سيګ دي الله اکبر والا قد اراینا تحقیق سره همدلوی مونږ غوښته یا تینا دلایل خپل کلا ټول پټوله فکذب دند نسبت د درو کوه با انکار وک قال اج ته راغلی ویه اترغله تو خږه نامن عرض نه د پاره چوباسی ته مونږه د زمکه زمنګ نا پجادو خپل سرا موسی فلنا تی انکزر د چراب ول مونږه تا تاب سهم مثلی جادو په مثلستا د جادو بان نه فجعل بیننا و بینک او ګرزو په ما بین زمږه په ما بین خپل کی موعده ویو نیټه گا نبا کهو خلابن کهو داغینا منگا ولا انتاو نتو مکانن سوا یو زائی برابر یو زائی برابر درمیانا درمیانا یو زائی چه کم دینو جوڑ الله اکبر تباتم خلاف نه که موږ به تیم خلاف نه کوی زایم مقرر کا موسی علی السلام جبارت خی دا اختر رجب وی وی قال موعدکم وی موسی علی السلام نی تاس تاسو اغه وعده تاسو یوم سینت رجب دا اختر دا وایو شر الناس او دا چې جمع کل شی خلق زو حاپ وقت د چاشټ کې د چاشټ په وخت کې خلق را جمع شي اغه ټیم به مناظره کوي چې ټول خلق وی بدعتیان همیشه موږ ځوړا شوی وا یو پلید پیدا شوی او غې پلید با شیخانو پس خبره کولې شیخ د پندای شیخ د پنجپیر پیر پسې ز خبره شوم چې پلید د مرغوز مدرسې ته براته او دی دیبو سره ملګرتیا کوله ډیر لوی ګستاخیبه کوله زې خبره شوم مار پسې سوال جواب او دا به وي استادانه په بریتونو باندې داسې لا سوال وے د ایشات اکابرین چې د تماخ مخکینه نو د د مخکبه دوا خبره ونکې دوا خبره ما تایه ما هه ها دغه مرتاګلا شو دے نو سوال جواب لګ ما وتوای چې زبد سره کوم مناظره قرار شو نو چې خبره هر ګرمه شو چې پوه شو نو دے راغه ما پسې چې مناظره هو بکاو او لیکل داوالی و داوا داوا چې زمون دا داوا ده چې دا واخلې چې بسو انبيای کرام په خپل قبرونو کې ژوند دي او مونږ نه کې یو چې څوک دا نه منندا دی دا توې ما ته بده د صحاتو کا ما ته پاګلا چې دا ته بده د صحاتو کوم فما د سره و منله ماستا داوه مجهوله ده ما یو ته پوس د نکوما چې دار ته وایا چې ته پیغمبر افاق روح مبارک دې قبر کې دې زبرد سرد داوی یو تنقيه کوم دې قبر کې دې او کفه اعلی لین جنت کې دې کمزای کې دې نبی عليه نو یو ګنټم اسلاما دغه چېړو کو فاغي حضرت په بوهتل لذی کفر اکبر کو چوس په زه دې کې سوا ما چې بیا راتن ما ته چې ګورب منازري لبر ازيو خپل د پنجاب پورې ګرځې دلو زما سابکونو ما خبره ما خپل سابکونه مې مطالعه به مو سره لګلګه کوله ارزه ته تلو او ما ته وای خپل ټول خبر کړي ما ته دا شي چې دا شي کار به کې چې د بام خيلو کې د دغلت کې د جمعات نه دی ا جومعته راته موبتدیین خو څ دې جمعه تا ورځ دې باندې ساچ کم ده او هغه کې به داسې پښ یوش پک تنه بتاسو راولی ولې پټ غونډه کې او شپق به مونږ راولې پټ نو ما واتاین نه پټې مټې نه چې مونږ زری مونږ زری سرګندې مونږ زریل سرګند کوي وایو شرن نه سدوا خ سکسان بیا بیا را لې بیا, بیا بیا بیا او مون ته فاتنه وا ا جوړ مون نه او شیخ صاحب صاحب لاله شیخ سید هرڅنه بیغمه شه الله دی عمر کې برکات واچی ناره خبره چې دا توکي سړي زلمه مضبوط شي شیخ صاحب ماته هرڅنه بیغمه شه وی کده پولیس کیسي وځپواشه وی مناظره وی کوي مناظرین در کومای نه جماله صرف کتابونه په کار دی را کومای نور طبيغمه شه وی چې سوره په کار دی راشه دي ځنه بوجي ډکه کوي وړه ګاړه ډکه کوي وړه ما بس صحیح چې هغه خبر شو نو بیا کله یوراله کله بلا او بیا مونګه رامینسته شو هغه پکې اوتانه هغه آو خبره بس افاده فوکلا پاتې شو پکې نن خوانو چې دغه سرام پټ رازونه او بازو دا رنګې مانې راي چې مناظره جوړه شو نه مانې راي چې مناظره جوړه شونه ال حلواي ولخانه ک ال ستن ولجما ا اگ کګو هغه پلاستک کونی راتللو او لےګیا پټه به جی مناظره کی مناظره به جی پټه مناظره لا پټي اختر پټ میړه نهي مناظره چې کینو بیا به سرګندکه پر ډاګه او کې اپمیدان به کې ما به چې دلتا کې مون به درځم موږ به تاسو ته وونه کوم نو راتل نه چې راتل نه وایږي دنه بسوک عوام به نه راځي ټيب پنی پروته ما ته دار ته چاوي پام پروتي عوام به د شور کوي ما شور زموار زم ما عوام ته ما کم سره شور خبره نه ما بس پارام به تاسو کینی دا زمغه د مليانو خبره دی غږ به بالکل نه کوي کینی تاسو پارام ټول دا همیشه وتا دا یو چې دا څه پړغون ته کې او مناظره د موسی اسلام طریقه مناظره چې کیږي په ډاګه باندې بکی دا نه چې بس ډاګه وایي بادشاه اعلانو وکه اعلان دا لامه مجدود دین فیروز ابادی رحم الله په دوران کې او داګه په دور کې دا لامه ابن قیم شاګرد دی لکه دا بصائر و ذویت تمیز و غیره کتابونه لیکلې دي اعلان وکه ویکچا پخ خطبه کی پخ خطبه کی دو صحابہ کرام صفات ذکر کا و صحابہ کرام خے ہوئے نذبہ دا سر قلم کو سنگین سزا بر کوما مجددین فیروزآبادی اگر اگر پدغا باندے درے دا اللہ فیروزآباد ایران کی او زاید ہے دا غ زایو اگر درے منبر باندے پخ پلہ خطبه کی دو صحابہ کرام صفت صفات بیان کو انتائی صفت بادشاہ دے گرفتار کو و ټول خلک را جمع کړه ویراشی زبول سزا ورکوم او اډر جاری کوي شایس په دا خوګه کې یو هفته خورون کې چیچون کې سپه هغه وګه او هغه وګه انته زیات وګه او دایو داس زای کی आवाज په پهلو باندې تړلې پرې خو ده مجدودین پیروز آبادی او ټول خلک را جمع کړه چې تاسو برا جمع کیږئ یو زبا چې څوک د صحابه او صفت بیانې زبدا هغه داس چې کم دنو سزا ولور کوم چې ټول خلک صحیح کوي سپ ور پریغ د سپینتی اوګې دی او انتی اوګ د او د غه او بل دیم خوړون کې چې چونکې سپ منډه وو چې کله د مجدود دین دی پ زبادي خواله او را ص د ت دم د سپ خلک کرانې چې څچلو شو اود د او بیاور ماخی شو سپ چې په کوم و پړو باندې مجدود دی پ زبادي هغه تړه ل شووغ پړو ته شورو شو سپی او پ خللیبانندې یو یو پړی یو یو پړی شلو په خللیبانندې. او اگر پړے به یو یو لور کوتر دیش مخدودین پیروز آبادی را مولا بالکل آزاد دغ صدری دو او چودری دو اس پیروا شو او یو طرف ته ځان دا ودری بادشاه حیران ده خلک حیران ده چه عجیبه مامله ده بادشاه انتهائی ملامت شو او دا غینه پسو هغه د صحابه سره مينم بل لا پیدا شو او مخدودین پیروز آبادی هغه آزاد کا بیا د غنه مافیو غخته و ان یو شراننده سوخه دا سرغان داو که خلکو ته تا پتاو لگی چه خلکو ته تا پتاو راجاما کا خالق مناظر مناظری پټی نه کیږي اخترف پټ میړنی مفتی دین هميشه چې راځین تا ته وایي جي وګوره پدي دوکان شي مناظره به کوجي خداسه پټ غونتا کی ځای کی پټ ځای کی نه وایي سرغن ځای به کو چې غول د خلکو ته سرغن شي چې غول د تنديبا نپراتي او تطلی او د اسخ دډوزي ته نه کیږي دا خلکو ته سرغن شي مناظره لاسوک پټی کی الله اکبر فولله فِرْعَوْنُ پسواړې د فرروونو د سنه د حق نه یا فولله فرراونو إلىل مقابلله مقابلته فجا مع کوې د په جا کا کې د تدبیرخپلو یا اهله کوديیغ خپل تدبیر والله سماته بیا اټول جادوګران راځه məشو موسی عليه السلام طيب ګوراه الله خلاف م کوي قال لهم موسى ودیت موسی عليه السلام ویلکم لا تفطروا هلاکت ته تاسو لاره دروغ م جوړوي په الله تعالی باندې جوړوي په الله تعالی دروغ لاره پس نسب کی تاسو لاره پازاب وانقد خ با من افطروا تا کی سرتاوانی شول د اصل چ دوړک په الله باندې دروغ فتنه سو موسی عليه السلام چې دا خبره وکړي د غي زلب باندې اثر وکړي نو جرګه وکړه پس اختلاف وکړه واخ په کار خپل باندې بینهم په ما بین خپل کې وا سر نجو پټه کل جرګیلاره جرګه پټه کل دای نو کوله مناظره مناظره نو کوله ذکر واستو براشي د خپل فرقون ته بیاوي و ما اکره تنه علیه مین اثر پر بیا مجبور کیلو دوی موږ نه کوه مناظره چی خبري واره پر اون سه کوی به والي نما میدان لا اوس راوستي و اثر نجو افټکله د یا چرګیلارا قالو وې دای ان ها ځانه نندې دا ان ها ځانه بهشکه یقین انداز دواړه لسا حیرانی دی ګڼ ترکیبونه او ګڼه مانی د فاز نه او د غې ضرورت نیشتهې بشاکه دا دوړه جا دوګراناند د یوری داې را د کو یو خیرک کومه دا چې او باې تاسو دوواړو لره من د او باې تاسو له من عرض کوم دک ستاسو ب صې ما پسې خپل بسره او په جادو خپل باندې و زهه باه ک دید بواري قاتې کومل ممسلهغا غورت طری ق المسلا ممسله آغا آغا بهتره. اغا غور طریقه دل دا که برینو طریقه اغا دا که برینو طریقه خرابه اغا غیلو کنو انیا خافوان یوبد دل دینو کنو او ایو زهرا فل ارض الفسادو وی پسادو او ستاسو دین روانه او سوام راشی پنج پیریان راوتی دی دین دل روانه دین نروانه و ستاس سا دین روانه تا چه کم سا دین جوڑ کلا دی دینو اتاوی اغا دل روانه ویا فا اجمعو قیدکم الله فاجم پس اېد ما که اتفاق وای په خپل تدبیر باندې سمات او صفه راشي سب در صف او ف... قد او قدفل الیومه تا کی کامیاب دینند زان سو کو اې استعلاء چې غلبې وکړه قالو یا موسا امام قرطبي ذکر کوي دې زایمان دي وې دې ادب د موسی علی سلام او کو او دا د دې ایمان سبب وګرځیدو قالو یا موسی وې دې او موسی علی سلام اې ما انتل kia ان نکونا اول من الق یا شو منگا ول د چانا چغور زاي قال <سؤال> بل الق موسى عليه السلام الق تاسو غور زوي خپل رسي وغيره سچي پس ناسافه حبالهم اغر سيدا وي و هيسوم او هم ساگان دغ يو خيال الیه خیال ک رات للموسى عليه السلام تا من سحرهم وجد سحر او جادو داینا ان حچ به شکدا تاس من دی وي فاو جسادر ماران لړمانان دا ډوډ شو دا فاو جسہ فی نفس خفته موسا پس پټکلا پس لوخ پلکی یاري لارا موسی علی السلام قلنا اوې منګاله تخب مې رېګته بشکته غالېبي والقي او غرزه هغه سچې په خيله استاکه تلقف تيرب کی ما هغه سناو چې دی کړو ان ما سناو بشکه چې دا کړو دای کې دوه تدبیر دې د جادوګر او نه کامیابیږي جادوګر هیڅ اوتا کم زای کی چرآشي فاولقيس صحرا درم آیات تشجیح، على شعب شعب، مسال بیان کا رست نشی، غلب بستائی، ستاخو مسال بیان کا، فولقی سارتو، فسو غرزو علی شواجادو گران سجدہ کون کی، قالو یا غی ایمان روڑے منگا بیربی حارون، و موسا، و پر عبد موسا علیہ السلام, السلام بانده، من دا حارون او دا موسا علیه صلاة و سلام پراباندی ایمان راول ده منگا بس آغا منو دا آغا پراباندی مولمان ده قال امنتم له و فرعون تصديقك دده مخ کده دی نه چې ما اجازه کوله تاسو ته تا انه له کبیر کوم لذي بشکا دا خامخ تاسو مشر دی اغه چې خود له دې تاسو ته تا جادو ګور کنه څنګه پالیسی بدله کړه پالیتو وستا بوشم دا مو مشر ده جادو تاسو ته تا خود له دې فالا ان قطع نه دی کومه پس هم ها کډ بکم خو پس هم ها کډ ملا سنستاسو خلاف عدل بدل ولا او خپیستاسو مین خلاف ادل بدل و لا اصال او خام خاپ آنسی بکم تاسو لرا پس سلی بکم تاسو لرا فی جزو نخلی علی جزو نخلی پس سانگو دکا جرو بانده و لا تا علمونه او خام خاپو بشی تاسو ایو نا چې کم یو زمانگ نسخ ده پا عذاب قی او دیر باقی ده پا اعتبار د عذاب سره دیر ور که انکه ده باقی لرون کے دے باقی پیت بار دا عذاب عذاب یا ابقا دیر باقی پاتو کے دن کے دے پیت بار دا عذاب پتا بداؤ لگی ہمیشہ با معذاب کے چکم دے نو دکا سے گربتار کما اللہ اکبر جواب را روان دے واللہ خیر وابقا اللہ غردے یا باقی پاتو دن کے دن کے دے سڑیا قالو اللہ سالورم آیات تشجیح اگورا تکڑشا اغه دیاوی راز دیوی سات مسلمانانو توغورا اغه سنگ خبره کوي تو ول رسته کیږي قالولن سرکا ویلن سرکا هر گیز نو غره کومه تالرا علامه پان سو باندې چیرا غلی د من تامین البینات دیو از دلایلونه ولذی او فاغه سو باندې فطر فاغه ذات باندې فطرنا چی پیدا کړی د من لارا فا قز فیصلوکا ما انت قاز د اغه سوچې په فیصله کوونکې یا واللزی که وو ما دی مانسو نغواره که و تا لرا پاس بانده چرا غلی منگ تا دوازی دو ها دلائلو نا واللزی و قسمی دی قسم مودی وی پا باندې چې چه پیدا کری و منگه پس پیسلو که تو ما انتقاضو دا اصو چه تی پیسلو کونکه چه سب پیسلو که نو او کزم منگ دی پا لا قسمی که منگه رستو شودخ پلی مساله نا سمرا تکلو لاردی الله اکبر واقعا ما تاس تماخ کې ویلی و لیلہ دیابیر از مسلمان ادا دیو سر از مسلمان ادا خو چې کله کمانډر د مسایلمت الکذاب اغا د نبی علی صلاتو السلام شان کې ګستاخانه الفاظ استعماله اغه توي خبردار کډ بل خبر او کله سره د قلم کومه الله الله مغیره ابن شوا رضی الله تعالی انو دربار د بادشاہ ته تللې او بادشاہ سره خبرې کړي او تورہ را او خللا چې خبره وشي با شاش الفاظ وي بادشاہ په دربار کې مغیر ابن شوبه ټوب وی او داغپ پسینه کینه او تورہ په ده پاسګ دار خبردار کده پیغمبر خلاف تے بل لفظ استعمال کو نه دا ګره مننه برداشت کیږي صحابه صحابو ابو بکر صدیق او انتهایی نرم سره او چې کله صلح ادیبيه کیږي یو کافر راضی د نبی علی صلواۃ والسلام ګری لا اس ورډي او ته لری کده اگه کپیر دا زیتا گورو ای لرشا و ایوز خبر شروع کردی بیا با طول کار واری ای ابو بکرین سدیق لات پرج اوسټی ساتی تا دا لات پرج او ساتی تا با نه با په پیغمبر نا منگ با پا پیغمبر پاک بانده خپل زانونه کربانو خپل ایمان یو چیمان یو زلزلتا نو بیا سی انما تقضي بيشکه همردانا ته پېسلامه کوي د ژوند د دې دنیا او بيشکه مونږه ایماناله په خپل پروردګان باندې درپاره چې بخنو کې مونږ ته خطاایا نه د ګناونو زمونږه واما اکره تنو د اغه سوچ ته مجبور کړو مونږه په غي باندې مینه سهري د جادو نه والله والله تعالی خير و ابقا ډېر وغره دی او باقي پاتې کې دن کې انهم ياتې كلام د باري تعالی انهم يات ربو بيشکه شاندار دې هر ځان سوق خپل رب مجرم اپ داسیال کے چودے و مشرک روحلوانی کرتا بھی مانا کئی پس بے شکا دد پارا دے جاننام لا یموت فیہا و لا یحیا نب امڈیگ دے پاکی و لا یحیا نبیجون دے زدوی و من یعطی مومنہ ارچان سوک دے چراعے وَمَن يَتَّقِ مُؤْمِنًا هر چا څوک دې چراغه په داسال کې چې واه موحد ته او تاقیق سره عملي کړهونه کوولائیکلهم الدرجات الاولی دا بزرګان دنده لپاره دی درانج لوې لوې جنۃ تو ادنین چې جنۃ نو نا د دونو داینه نه او حی نا ال موسی او تان کی سره وای کډوا موږ موسی علیه السلام ته دا اشاره د علاقه د فرعون او نجات د موسی علیه السلام ته والا قد او ہینا او منگا و ہیکڑوا موسی علیہ السلام تا دچہ بوزت دشفے بے ای بندگان زما فضرب وه ہا دئد پارا طریقن لارے جنس تے لارا نہ لارے فل بحر پا پر دریا کے یا با او اوچ کلا سے میرے گا تا دارا کا درسید لو دو فرغون نہ فرغون ب در بندرا رسیتاس بلان کی میرے گا دے ارس ارسید لو دو فرغون ولا تخشوا میرے گا گھر کی دونا فاتبعہم فیر اونو پسوار شو پېپسي پیرون سارا د خپل له کارونه پس پټ کړه دای لارا د دریاب نه ما اغل لوی لوی چفو غشيهم چې پټ کړه دای لرا وا ازل فرعون قومه و ما حدا او گمراه فرعون خپل قوم لرا و ما حدا و ما حدا الله والله و ما حدا اولارے انہ خدا دیتا پدریاب کے یا وا ما حدا دیکھ پلام پہ ہدایت نو یا خدا جواب دے دو مومن د آیات نمبر 29 تا سو گرے لب سورہ مومن آیات نمبر 29 او گرے فرعون التشویل اللہ اکبر فرعون وی التا مومن لی <سلام> رشتہ <سلام> مسیپارا <سلام> <سلام> <قل> آیات لمبر <سلام> انتیس اللہ اکبر آل تغویلو قَالَ فِرَعُونُ مَا اُرِيكُمْ إِلَّا مَا <أراه> الله الله وی فیرون هم مشوره نه کوم ز تاسو ته مگر اغا چی مشوره می دار کله تاسو ته و ما اهدیکوما نه هم ز تاسو ته الا سبیل الرشاد مگر لار د هدایت د درستګی زغ ته د هدایت او د درستګی لار خېمو الله وینا نانا و انزل فرعون قومه و ما حدا دا جواب دغې شو گمراه فیرون قوم خپل له او لاری ورته د هدایت خود یا دوی ما مانا چھ گمراک یعنی غرق فرعون قوم پل رف الدین کی وما حدا او لاری ورطاو نو خودلا فی البحر پدر دریاب کی یا ما دوی مانا ازل فرعون قومه قوم گمراک وما وعیلتیا او ما نافيا او هدا په لازمي معنی سره ما نه دا گمراه فرعون قوم خپل لاره و ما هدا او زکه چې نو ده په خپل په هدايت خپل په هدايت نو اذا کان لھورا بري سقومن سييهديهم سبيل الحالكينا کله <كلمة> چې کارغد کوم شری نو د حلاکت لارو ته به بوزي حلاکت واله لارو ته به بوزي اسکان الغراب را اسا قوم سيهديهم ال قذر وجيفه اغه ډیران نه به بوزي چې کارغه په شروانه نو به ډیران نه بوزي شرک لا شرک لا د بدعاته لا ډیران د خرافات او وحيات لا اغه لا به بوزین الله والله يا بني اسرائيل تذكير بن نعم وما دربانده نعمتو نکلو يا بني اسرائيل او اولادا دا ياقوب تاکل سرنجا درکلو منگتا سنراده دشمن تا سنا وادا مو کل وطا سرا یعنی وادا مو کل وطا سرا ایتوا وطوراتو آغا مراد دا تور الائماني پاغا طرف دا تور الائماني چه خی طرفو جانب موصوف او اول الایمنی صفت ده جانب بخیر طرف دو کوئی تور کی حاصل معنی بدشی ودارس کومګه تاسو نه را پخی طرف دو کوئی تور کی ونا ونزلنا علیکم المنن اور ایګل موږه پتاسوننه من او سلوا کولو او ویل چو چفری تاسو د پاکیزه سننه روزی سي درکړې موږه تاسو لاره او سره کشی مونګه وې تاسو به زیکي پسرا بشي پتا صبح نه نازل بشي پتا صبح نه غزا بی غزاب غزاب زما او هر چا سوګي نازل شو پاو باندې غزاب زما فن قد نو و ایدنی او بیشکزو ترغیبیلت توبا و ایدنی او بیشکزو خامخوا بخون کم دا پرداشا چی تو بی او یستاو ایمان نراوڑو عملو کنیکو سمتا سبتا بیا کلک پاتشو پا ایمان خپل بانده زکا کلک پاتکی دل مشکل دی خير من الف کرامه استقامت ذر کرامت نبهتر ده زکه بشارت بل کرامت نه ده بشارت بالاستقامت ته ان الذين قالوا ربنا الله چا چدا وے عادی کنا سوره حم سجدہ کے برائے شی چا چدا وے چه رب زمنگلا دے بیا پ دے باندے کلک پاتیشو کلک پدے پاتیشو پدے کلک پاتیشو تتنزلو علیہم الملائکہ رازی با پدے بانے فرشتے اللہ تخاف ولا تہذنو وابشرو بالجنت اللتی کنتم تو زیری بولاور کئی چھے غم جنن شے او نیارے گئی آؤ زیری یا حاصل کی پا جنن چتا سراوی وا د کول شو ثم تدا بیا کلک شو کلک وا ما اجلک ان قوم ک ی موسی الله اکبر صلرم مقام موسی علیہ الصلات والسلام او دا تر پچانوی لمبر آیات پورے الله اکبر وما عاجلكه اس موسی علیہ السلام کوی تور ته تلې دی او کوی تور ته زی ال ته را سیدل دی الله تہنا الله یو دعا ته پکې موسی علیہ الصلوۃ والسلام هدا غی جوابونه ورغی بیا موسی علیہ السلام غصره زی چې ګوره پسامری هغه دا قوم گمراه کړه دی هغه حالت ذکر کړي وما آج لکا او سشی تیز کتال را عن قومکا دیس لاد قوم خپلنایا موسیٰ او موسیٰ علیہ السلام قال هم اولائی علی اثری گرعو ما آج لکی دو تفوسری سوال اول می